posizioak, prozesiak eta perdunola egiten diaten ba horregatik kan astun nonline bidez egiteko e, euskerako egak da edo aire lugaren mailako titulu bateat. urte 17 urte lanbide berean. 14 urte. 14 urte. estudiatzen egoen praktiketa bi alde ziaten, eta bialdu zigaten eta angelitzen izan Ba, 13 urtekin sartu nitzan, bide betein eta merezik, urte malagurtea honetik. Mm -hmm. Eta kalea. Ze pasada. Ba, ba, <laughs> ba, neto ze. Bueno, guen betona, baina bu, oso gaizki pasat, baina bueno. Kolada, eta zen azken nian <laughs> oso gaztetxo sartu nizan, baina bueno. Ala da bizia, eta zinberkoa. Horratik, hau guen. O sea que está aquí en ocho te está, es decir, ya te de cuñón la lección. Claro, acá te unen batían, jubilato un mañol porque... en algo, porque en ¿Eh? ¿Au ¿Eh? que era esa... Bueno, pues, eh... o sea que da, la eh, lea anda bueno, ya ni nos que, la lea anda <risa>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 Bueno, sentsatia da, eh, askarago no, daite. Ni jarraitzen dut, andoni zui oso gintzutena. Bueno, eh, eh, Seguizuak ite egiten, eh, lasai, eh? Zuek ondo entzuten duzuea? Azkenean bakarrikander egortu du grabaketa ite egitea. Ni gero egingo dut, eh? Beno, ez doi probatu duzue, no? Virali dut mesu bat. Gondizitik mm -hmm. eh, ikin. KTM Peiru, recorder, programa ekin egingo guinape erabilidezu, eh? ez? Zein? Ez dut zui erabilio guinape? Ze da hori... Eh, kate iru Ani ez zuiak guinape egin e, entzun dek? Guinape? Bai, eta aniozten honu handa, ba honek grabatu dien du guinape egin Apa, nire gaur goizian jetsi audaziti eta indet e, probatxe bat doita mar segunduko eta Gero gero jaitsuiazu beste gauza bat, eh mp 3 eh, grabatzeko eta ondo jaitsi dit,a gero grabatuko da. Uh -huh. Baina lortu dezu ez gero entzuti grabatzen zenuna? Bai, bai. E, Baina e, bai, hoy mi... ezin indet. Kriston zure izuede eh hartzen nean auditziki jaisten dezunean, grabaketeitan dezunean eta gordetzen dezunean MP3, MP, MP, MPG esaten ditzu jetxi behar dezula e, gauza bat, jaisten dezunean eta grabatzen dezunean gero entzutzen, zeh, ez zeh entzun? Baina nire guaintzez, bi programatzen zailatu nahi, eta guaintzea handoni pasagitea e, bau duazitin e, grabatzeko, eta proba egin egindez, eta bai, grabatzen du, baina gero ezin, ezin detentu. Grabatzen... Baina ez dertzu jetxi beste fitxerua? esaten duna MP3 e, grabatzeko garaian, bueno, grabatu etzin behar dutzu esportatu e, jartzen dizu geitsi behar dutzula artxibua bat, DLL. Eta e, behak esaten dizu nua jun, geisten dezu, eta horrekin geisten dezu nean, grabatzen dezu MP3 irun, e, entzuten zean. Hori ez ditu ikusi. Ekin <susur> zuzenian, hau ez ditu geitsi programa ireki da, zegoen aukera grabatzeko, proa internet playman eta ez erris. Akaitzak egin es de behar dezto esportatuin espor bihard dezu. Bare bare bagio eingo eta berria saiatzen Vale, vale. Agi. Anabe andeko Ahorra que han probado tu novela, o ya van quien no la era billi. Ahorra sea, que uh no hay -huh. trampa bada. Es, baina así era, justo, para ver en se ve el grabato barrenuelas, que no eran su da, Moodle, en Artean, en el programa de aquí, esto no era su nombre que directamente ori y es no era eso que <laughs> Ah, optimeta todo en alorzu. Vale, bueno, eh para la ciberta gaurringa de guk. Bai, espero baien. Bueno, ni o ainda mozorroa prestatuabe eta behartuta nago baina, sakets. Das es, crack. Haginaldi, Angortan ba, txerte, eh? Diguzte urrango astan eta... Angortan guntxertzak, eusela? Bizar duena, es... kan kompani. Ez es que... Ah, es eh, berta, bilbaoak ez berdinadia. Eh? Silbokoak oh. ez berdinadiala. <risa> <risa> <risa> <risa> Baina ez berta? Baina beti kopiatu din mehi bote dena, eta abean du baite guetan dena. Ui? <risa> Ander... Haze... Eh? Eh? N Nies n'has Bilbokoa. Baina Bilbo ingurukoa. N'han dago Bilbo. No Bilbo. Bizkaitarra. <risa> bizkaitarra. <risa> ez <es> teni <risa> familia azka bizkaitarra eta bakin nola duguazten gai guzti, oi? Normalean algortan, bazan eh, azte bat berendago, ez dakit. Baina gairo udara etxeko eko la egin zituzten eh, aldi berean, baina. Ez dakit, ez dakit azte honetan eta horrengo azte honetan diren, horrengoan eta horrengoan ez dakit. Iagalduta nahi. Oren ez dut ez ospatzen inauteria. Eh? Zer bertsitu ospatzen inauteria? Ba, eh, baina ez has goratzen ez dizen. Ezgoainoa seguruenetan Madrianoarentze, así que pertanboso buenas. Ai, pan. Oi, oia, ez ez eztas nosorrotuko zarete, balika Ben, adera kontatu eh, ez zerta. Ez eh, eh, azaldu jaigitikan eta ikusiko duzu, ordun. Ha. ha. Noi no, no noi saude lanean. Eh, no la nean, azte nola saude lanean asteburuan? Nola? Bai, ze zoru tegerik. Gaz, gaz. No. Baierati dan sartzen naiz eta goizeko 5ak 6 arte. Toma. Toma. Gaurre baita. Eh? Ez gaur gaurre eh, daita. Gaurbe 9etan baino nor dutegi 3ak arte daukagu. Ah. Mm. Eta gaurmozerrotz eta Junbiar dezu. Ez gaurrez, gaurrez. Egun eh, batekin da ja nahiko, eh? Zi, <laughs> eh, ez eskibate gustatzen eh, Inauteriar. A, ah, ta eh, ah, nez. Pues... Es... Bueno, igualiak ez zula gutzen, baina bueno. Eh E igualdiarekin lotuta, ze moduz da suediakoa test hori? Ondoren. Nezator sundo. jarritzen <laughs> e, e, unen eh? atzo. Deire. bai. Ni ere, ni ikusi nun zuria ta esanun, mm, ni ere iratsiko dut. <laughs> <laughs> <laughs> da, gero daude iritziak eh, katixak esaten duen ondoren daude iritzi batzuk, es? Eh? A. Ah. Ba, geho daukazu aukera idazteko. Eta nien dengon iritxiak ezberdinak egin <coughs> eta azkeneko alegeren azan. Mm -hmm. Ba, maina iritzi hoi dira. Eh, ez dira eriketaren parte? Ez, eske berez, eh, material hori da, da blog bat. Hor duan berez ez da, bai? Hoi da, eh, eh, bueno... Hoi jendeak erantzun dio blogean. Bai. Ah, ni pizetan unen adigitarren parte da, ala, beste formato moduak. Bera gustera bai. Bai, que listo. <laughs> es que es nena no lergentorat, Bueno, eh, horren lantolatuko dugu, bai? Eh, eskatuko dizue bakoitzari eh eh sua meritzia botatzea. Honen inguruan, bai? eta gero eingo dugu eh eh horre eh horren inguruko debatetxoan, Bemen. Vale. Osakio bakarrikan gure eritzia ez, este... se komentatzen den kapitalak edo horrekin so, erlazionatua so, da, so, so, so, so, so, so, so ez. Ez, ez, Suzanne hasi eritzia bai, uno. Hori galdetu leilegi, azkenean beti egiten duzu zure eh? eritzia materakoan diabetia saltzen duzu bai, ez? Leile. Indi bai baitzat. Eh? Orduan berak, so, leizuen so bezala, eh? aipatu bazolu duzu so, berak esandako, baino, ez, es hartu lana eh, eh bai, zure so, zuen so eritzia mota. Bemen. Bai? Bale. Eh, E, Nola ziko gara? Berta, zu, ega. Vale. Bueno, gara, ba, ni egia esan da, e, uste dute bain, e... bueno, errealitatea, edo nekako errealitateen biziduan errealitatea gaur regunda gehiago eta gehiago ikusten ditu gizonak, edo, haitak e, umeen arduran. E, Niretaki, ba, Gainiago hain dela gutxio nintan pentsatzen. Adibidez tabernan egon da, e, gero eta gehiago ikusten ditut haiak bere aurrekin. E, eta bai eskola eramaten, e, ez dakit, eta uste emakumeak gero eta lanpetuta daude, e, eta bai, e, behir, oza, bai ikusten duala baien ardura hori, eh? E, gero egila da, badaude <coughs> e, ba, gauza batzuk gizonak ezin ditela egin. Adibidez, ezin, ezin eskoa izan ume, txiki, ba hori, ba, jaio berri ume batekin, ba, aita batek egotia, e, emakume batek egoten den ardura bezala. Osa, adibidez, ezin dute diti jaen man, eta gordon, Ba, ni horietan hoietan, ba ezin da gizonak e, ikusi eh, horietan. boira ba hori, e, gaur egun gero geroetan gehiu ikusten dago aitak ez laguntzen. O laguntzaena eta e, ez aitate eta aitare gustatzen. Ba hori, arduran esango nuke, es. Eta, bueno, bakarrikan eh, Katixan komentatzen duen gauza bat, komentatuko edo eh, grazia egin ziala da, gehen ba, bat emakumen eh, eh, netako errua da pixkat, eh, azkeneko ba, esaldia botatzen duna, mauri, eh, joa, ez zatea aurrekin edo ez ahogun aurrekin edo, eh, bestiak ez dela ondo gelditzen eta, ez, horrenako zeo zerbotatu du. Eta oi bai dela fiska realitatea, Eh, e, askotan emakumekoa indikan ez ondo ikusten, e, ikustean umekin besten aurrean ikustea edo erreparoa ematen die horako zerbait, Bestiak ikustea hori. Buena hori dago, txiguela dera negri dizio. Vale, venga. Eh, eh, Andez, leire, zein, horregoa. Nei, perdintet. Venga, bota, leire. Zenenik? Bai. Ah, ez es que ez Bueno, ba, ni bertak esan dako gautza batzukin, nago, baino, beste batzukinez. Eh, abiez titiarenan, baino, bueno, kasu askotan, ba, titi ezin dama, baino, Nikuzte, eh, e, gizonen ba, bildur ematen die lagun mexikiak edo gauzen ematen die. Gero beste aldetikan nikuzte ama narazbarebait da, eh, nikuzte gizonadagoenian eh aurrarekin ba, emakumeak egoten gara ba nerviosuak edo aion da ongoa umia. Eta hebez uste malin baduzu zure amakin edo zerbait, alasei ba, galditzen, zara baino... <laughs> Reiztia, besatia baino, uztindez unian aita txapin txikia dianian, ba, preocupatetea otzea. Hortu e, honi guztet, horra zibiar gala txiki txikitatik egiten lana. Ba, umiak ondu ez zibiar ditugu, zen umiak e, denak opziatzen digu, ordu honguk eman behar dugu eredua edua. E, Aileazu txiki asko daude, ba, eskatzen duten la nahi dutela panpinen kotxia eta guraso batzuk esaten dute, eh, zein ez ezentala, eh, ez zeiz da em, mutiko batentzako jostailu ba eta honbe bai ja hor jaatzen gea diskriminatzen eta ikusten joeten baldin badia txikitagiri, ba gero helduak izatean ba hori gertatzen da. Eta gero ba Hombre, e, klaro dago, Euskal Herriin beste irigurutan, Europako irigurutan baino atzeatu gago atzela. Baino duakarek alde gortatik kan. Alde gaskotatik kan. Eta e, kultura ez berdinadia, eta gu normalian jotegia bestia ikopiatzen. Eta gero esan duna bertak e, ikustez aiela itage joi guen, babai ados nago baino ikustez hortan, e, azken aldiontan zirikusia hondi izan dula langabetziak, gero emakumea zeukaten txokatzen, Em, lana murriztuta, orduan, izen onzkoa langabezian gelitxu baldin badia, orduan, ba, murrizketa alde bat egotze dute, eta makume batzuk baita egun guztia, zidia, lanitek. Nik esaten lehen er esperientzi personala erbidez, zenit bi humedazkat eta horregatik anu. Baila ire. Zerren Nik ikusten etena, eta lagunekin itzaikian ba, gertatzen dana eta dela. Uh -huh. Baina gure errua hundilla da, eh. Ben uh -huh. ganda, bizondo eskobakarra. <laughs> Baia san iske eh? ba, Igual eh, leirek esan du baita ba, ba mentalitate kontu badale, ezta? Igual eh, ba u txiki bat, aur txiki bat, ba mutiko batekin edo gizon batekin usteakoan, ba igual urduritazun bat e, sortzen dala edo ez dakit. Ez dakit baina, e, azken finia ikuste hori, ba oituren edo rutinaren ondoria direla, ez da? Mentalitate horiek. Eta hori da, azkenean ohitura oitura horiek egoteko e, aspiritura batean bardu. Eta nik uste, ba, bertan behizten garela zodiarrakta bertakoak, ez da? Bertan badute... E, mentalitate ezberdin bat, baina liberean, ba, azken finean e, praktikauiek aurrera gamateko e, gautera aukera. Azken finean hori da, igual para hoja bat sortuko da, Az, e, azken finean igual eee e, nireazte e, a ber, niko entzate dut e, merkatuara eta familia azken finean ba, batera zinadire da horri e, batean, eta igual Orain arte merkatuak gaizan ditu eh, gizoneskoak produktibitatea handiagoa zutelako. Eta igual emakumea eta izan da eh, txen dana edo unmen zaintzauki duena. Eta igual orain krisia dela medio eta nire adibidez, ba, orain ba, lanbire entaz da gizer, eh, bertan ba, lan esken txapijo gartzen dira. Eta gehienak emakumea dira. Ba igual... Eta barretan lan egiteko, edo zerbitzuetan edo dena delakoa. Ta igual, ez dakit, ba, badiru di, gaur egun, ba, formalagoa direla, edo, ez dakit, filagarriagoa dela amakun batzateukitzea, prinzipios, claro. Ta igual, horrek sortuko duolako paraoja, ez da? Igual horrek e, sortuko du, ba, etorkizunean edo, ba, umen zaintzata, ba, gizoneskoen esku elitzea. Ba, ez dakit? Mm Hori -hmm. ja du gustetzu lan kontuaren eskaintzak emakumentza daudela en... arrazoi arratsai horrengatik edo emakumei gutxi hor da nitzetailako bai walbia, izan daitezke ez dakit. Soldatarenabeti hartzen da baina ez dakitzen zein dendu taberna baten em... ba emakume bati gutxiago berdinuko dioten. Ez dakiten, igual egi izango da edo ez ez dakit. Eh? Igual, Hore, nik adibu ez zabernan ez baino, oficina batia normalian ez gutxi hor daindu igual. E, makumia daka kontratua, ba, auxiliar administratibua bezala, eta adibu ez dizenezko daka bezala, lan duzu, tendezu, e, ikasketa berdineaz kazu, informatika eta gauza aldetikan gauza berdinea dakizkigu, eta dakagu, ba, e, kontratu ez berdinean. Naiz eta lan berdinean. Haiz ni, izan? ni ikusitako kasuan, eh? Na hiberta? ke ere gizonen artean ikusten dela. Esanait, e, desberdintasun hoiek ez dira bakarrikan ematen emakumeen beste emakumeen, ezkoeta gizonen artian baizik eta gizonen artean ere ematen da. Emakumeen artian ere ematen da desberdintasun hoiek. Ni utzet asko fijatzen gaela, desberdintasun hoiek beti lehidratzen ni emakumea naiz eta bestia gizono da. E, ni ezagutzen ditut kasuak, baditu dagunak ejak diala, esken ni baditutik ikasketa hauek, eta hori komentatzen dizu muti batek, eta beste lagun honek, mutila dela ere e, ni baino nik asketa gutxigo ditu, eta bituz duak han. Orduan, agian, ni igual errealitatea ez den da ikusi, ezakit. Baina, ni uste e, gero eta gutxigo ikusten diala diferentia hauek, eta emakumeak beti garritza horretan. Eta, netzako harazauekon puntzen dira, Ez bali mahe guain beste fijatzen zea seksuan, eta gehiago, fijatzen bali magea e, ba, pertsonetan, pertsona ezberdin kasuetan. Ba eman jortan, fijatu behar dia jefiak. Ni, ni aduez ezberdintasun tasun egindet, ez lan ezberdinetan. Eh. Ni nere, nere ofizinan, ama pertsona persona ginen, ama bostetika amarneska ginen, Eh, bueno, eh 11garrenaren eskaza zan, eh nagusia zelako, eta beste laua mutiak bat informatika e, informatikoa zen bai, baina beste hirurak beste neska bezalako e, ikasketa zituen. Et eiru mutiloira eh kontratore ezardinazek ate, eh? emakume bat nagusia zen. Ba, baina askotan okerrena dira. Ba, baina esan nahi dut emakumei nagusia da, osea, ardura ba. Ba, baina askotan okerragoa dira bereiek eitzen dituzte diskriminazio gehiago. Nere ustez, emakumeiak gizonezko baino diskriminazio gehiago egiten ditugu. Horretan da. Eta horregatik ani agian ditugu ditugun arazugak, eh? Bai, nere ustez daiz. Bena dela Yuma... kontatu duzu e, e andarre plantatzen dena posibela dena, hemendik 20 e, e, urtetara gizonezko gehiago ikuste kalean naurekin emakumezkoa baino elozien ezkoa. Nire ustez posible da. Ni uztezu e, e, emango da. Beste bai. Bai, zen gaurko umeak baita ez dute ikusten gu, gure gure osak ikuste eginun bezela ama etxean gelditzen zala, lana iteen etaita kanpo jotz zala lanean. Gaur egungo umeak baita ikusten dute e, e, babia jotzen diela lana. Mm -hmm. Orduan bereien asmoa ez da izango umeak eduki eta etxian gelditzea, ere bait izangoa e jotea eta ordun ba gizenezkoak baita ikusiko dute momentu horran ba urtea pasa ba, lagundu ez eske ardura bertak esan ezan bezala ardura eduki bi hauela ze normalean gudeakago ande ke bueno eginau, eginau, eginau, eginau. egin hau egin hau eta egin hau beraiei zen baino ikuzet gure arazoa da zen guk denba guztin gainen gaudelako Mhm mm baita igual eh e... Argumentazioa er, ba, askotan ahalitzen den argudio e, biologikoa erena baita burtuko Igual da. Igual askotan esan daga ba, amaciuki behar dugu saintza, bereka ba, tuki behar dugu aurra, e, humea, eta ez da git, ba, esne eman behar dugu behar dugu, tal, eta adena delakoa, ez da? Baina, bueno, azken finean, azken baita ikusten dugu ba, beste herri baumeak eh, adoptatzen eh, ari direla hora bikoteak eta gero vamos eso en casua ta pizkatori baita puzten dira, esta. Nikozte importante da ala. Hombre, mira que pauso ahí eh o eh, eh, jaio berriak eh hoyo ezin ezu loturori amarekin ezin dena inoiz eh o sea, beratu jadetera man duzu bat barruan, eta badagor erlazio bat, hoi, inoiz, hori bat batzatuko. Oiz da, ida. Baina naiz eta orten nadu. Oiz horrela. Ez herri batzuetan, holako, e, ez da, egin nola esan, holako, hume e, eta amaren arteko harreman sendo hori da, beran durarte sortze. hemen hasieratik ematen daulako egin emotivitate edo, ez dakit, sentimendu e, indartxu batzuk, ez da? Baina beste horre batxu eta nagide ez ez dira amaten. Baina... Eh, azken antik Osea, esan nahi da, e, naturala dela, justifikatu nahi da, e, ba, ez dakit, zetximinuak hor horreite dutelako. Ba, ez gu, zetximinuak ba, e, izango gara alde bat baina... Ez gara, da, hori kultura da, beste berroza da, justifikatu nahi dala, ba, naturarekin edo dena denakoa. Ba, bueno, nik uste hori ez dala. Ba, nire ez nagoa dut zurekin, nire ez nago bertarekin. E, nire esperientzen bitarkez, eh? horrek ez du esan nahi, e, ume jaio barritan ahitake zindular hartu. Baina, umeak kan lotura, amatzokin egila datzen, nahi jaio berrik, negarrez daudenian, normalian, amatzok kartzen badin baditu, izindu egiten dira. Eta ita txokatzen baditu edo beste norbeitek ez. Zuk azkenian pensatu e, umetxori e, amatxoren umetokien egondana behatzeile bete. Orduan, e, bai, usaila e, amatxoien zuten itzeiten. Eta dena, beraiek e, behatzeile beteten entzunin dute. Amatxok azkenian ez dio ezagutzen edo umeak amatxori jaiotzen den momentuan. Ez dizute esango lehenen gile Baina ez lau bosgarrenile betetik ni ja... Umea suko notatzen motatzen du, mugitu iten da, ta honbe beake baita zuri sentitzen dizu. Ordun jaio berrietan, baina horrek ez du kendu bihar gauza bat bestiaki. Proketsu esan nahi, e, amatxo zin leitela hon lanera eta aitatxo 100 e, metro apin gelditu. Horrek ez du ez ezenain baino lotura, bai. Eta nikabez bi umedazka, eta bila txikitan izan dia amatxulo txilotxulo. Eta gero bai, hasi da e, aitatxekin, bai, baina hasieran jaio berrietan amatxulo txilotxulo bila Hori ere gauza, ba, emakumena emakumeena, lotura hori badago, baino e, e, emakumen eskutan dago umia gerturatasun gehiyo eh dukitzea itanekin. Ni jo badakat, tanerea dizpadibide, ba pasada ba, nola dago vagon umearekin, neetzako bani ez ni ezpetondo ikusten, osea ba, arduratasun bat ez diola la adibidez E, bere beren senarari horrela egotea umearekin ordun horrela ezin da gausaka aldatu. horrela egin izango dizu lana dazun zen umia eh aitarekin oso mughistuta dago oh. Ez baina horien ez dago emakumeren araskoa da ezula bai ez diola uzten eh mutilai guztunei parte hartzean ez diola kasartzen Za, mundu horretan ez, ba umearekin ta Home, baino izaleik ere baita eh, ez bakarrik handiaren pas narrare baita sortu, mihau askotan, emakumea momentu hortan, ez da konturatzen ez da, zen, zau deain beste mundu batean gauza berria da, ordu un dazkazu horren bai? Giztenz bat ere mundu berria da, eta hori askotan ahazten da, ba, Emma, manio, zatzen du da bakarrikan izanduna umia, eh beraientan bakarrikan esperientzia berria dela, eh bakarrikan beraiek aldaketak ikusit, ikusiko dituztenak eta hori ez da hola. Osa, gizon batentzat be, beste sentsazio mota desberdina izango da, baino ere baditu eta hori ez nego ipusten. Ez bai, nikuzte nikuzun nia za ke zure lengua sona maino ni nere kasuan menta bai, eske gaina ez da aldaketa ba, arkan, ya, ber, e, bat, andre jantaba bakarrikan, eske ja aber bikote batek entza denean ja pareja mzea, ja family bat osate maino nikuzte familia berez berez gehien bat konturatzen zeala sortzen dezune ume bat edukitzeko garaian. Ordun etxe e, aldaketa ez da bakarrikan personala, baizik ta Etxeko giro aldaketa, o etxeko gauza bada, ez da batean abakarrikan. Uh -huh. Baina normalian emakumeek Se entzatzen dute. Beraien aldaketa abakarrikan dintzen dela. Eta ikustet nola den, eh? Digueien De bat izagutzen ditu anak, behintzat... Gauzatxo e, bat. Eta egite, igual ni berdin egin dut, eh? ez dakit, eh? guainez, <laughs> baina igual... Gertatu da nian berdin, nindez, gaina hasi egan eskerta kontuaten, ez balin baditzu esaten gaina. Eta gaina gauza asko errexik ikusten diak anpotika baino pasatzean ez berdina azte ni, nik eduki baino lehen hori gauza batzuk ezaten ditut, eta edukion beste gauza ezberdinek esaten ditut, eta ez, eh, normalian kontrakoak ezaten diak baino. Horre eh, batu da, gara, ezke, azken nabigara, hola, euroko eh, horrean ditutik, baino, eh, badodere eh aurrekin eh aurrake aurrekin ere harreman askorik edutan emakumeak, eh. Aita. Bai, eh askotan kontrakorragia ere sortzen da, eh. Hainbeste sukritu nire gorputa txikitu dit, eh lkauensose bai. E, orduan eh horrezetan da ere eta gero claro, emakumeak nahi edo gizonak nahi azkenan gizarteak, bai. Gehiera e, nada, no, orain e, eskatzen dio emakumeari aurra zaintzea, gehi langile perfektu izatea, bai? Gehi emakume moderno era kargarita, bai? Osea, da, da increíble, o sea, supermega. Eta gainera etxeko lanakein. Eh? Lori. Eta hori gizarte horretako oi... Bolivia nak dauz. Galgo, <laughs> <laughs> alortakoa, or eh? Bai, <susurra> hola da, eh? Hola, hola. Nei grazia egiten ditu, oi. gizarteak eskatzen du ama modeloa izatea langile ona izatea ezki hori bakoita berari eskatzen, eskatzen da, oso nahi, bakoita bere kasuan behiratu behar du. Ni te, ez da, ez nahi gizarteak e, behar zen, Ola izan behar da, am, e, ama balimazia, e, ama ederra izan behar eta ola ibiz da, eta langilea, eta... E, Baina, zua dugu ez lanien bazaude, ez ditu egutxilo eskatuko umia dukizu lako, eta gaina umia gaxo jartzen behar daizu kontuz. Azea arazua da ez mehikoanak. Bueno, ba. oi bai, e, ama txok eta bai aita txok eko kontuz. Ba. Beti txandak einde, baina beti arazua daudere baita, eh? horregatik, eh, zaiadana da... Eh? Bizonak ere arazak dituko dituzte... Eskat... Bai, bai, esan da eta igual eguan. Horregatik, zaiada gaur egun lan haitia baina eskak edo mutilak eta umeak edukitzea. Hor egia dena da, eh, lana eskazerakoan ematumeari eta lanpostu askotan, eh, galdetzen diote, eh, segun zaharik nian zauden galetzen dituzte, aurrik eukizako asmonik badaukazu. Bai hori da, Nei, hori egia Eta, eta hurra, fasmo, bali, maukazu, tenla, hori egiteko eh, bazmoa bali igual ez izuten lan, ematen? Baina... hori... A ver... Sohnezkoi no? beste maila baten ematen, zaila, adibidez... Eh, orain jende gaztea egitea esaten zaila, Eskala hori baukazu, hori hori baukazu, Edo azken finian behar duute jende bat... Iñorako loturari ikestuena, Eta zi momentu utan, beha ekin, eh, gura duten aiteko. Eta, Hema kumeteta urte, ardun aldea izate dutelako, baina gizonesko eki, ba, baina hitzer da gure arazoa? Ez ez, ez dut esan nahi zuen arazua e, da. Ie, esan nahi dizergaitik, e, a ber, ardun aldea, bakasualidadi ba handia, bakarrikaden edukidezak egolako, hori norregatikanko, no. cruzifiko, aharri biai dute. E, es, baina horregatik esaten nahi nahi, gizonesko egaletzen diote, a beste, beste, motabateko lotura duteen. Ba igual en escala 1 ba igual neskalaguna edukinda, igual es horrek esanai du ba neskalagun horrek eh ba eh, dela eta horrek be gizon eskari lotura bat zu pasatuko dio. Beto galetsu di su egison Hori ni kentza dut askotan galdetzen da. A ber zen holako aspettativa dituzu, askenean behartute holako langile libre bat, Edo sin momentutan beha ekin eh, pues nahi dutena egiteko. Baga, joan saite ze Hongkongera, bilabete ez dakize ikerketa egitea, joan saite ez dakil nora, hori da nahi dutena. Osa hori da nik usten preseguera erdutena. Holako, eh, familia egiturak edu zestatzea. No, ez nola nire egizu nahi ez galdatu horra bat ikana, ber galdatu izbentzu bai. Bai, Niri, niri ez, baina nik ni kentzun eh, askotan kentzuen. Ni ha lagun bat orain eh, dela gutxi edkiduna umea eta ailak ere eskatuen limuloa tea dela da eh pasunda, paternia de Copernicusua. Bai, eta bueno, ba hasieraren arazo dificultud. Karo, eh. eh. berari kontratatu zutenean, eh mobil honek esan Estan eskatu eta familia nahi duela dudukit, eta ikilako, bila, ba, hori e, arazoak izan gozitzen hala. Esan txun, e, momentua iritsi da, eta, bueno, ba, tipua arama iguali du zela eta eukidu unia. Eta, enpresakoak esan direte, joran, dure ez dut etzen honen e, esan asmo hau zenula, eta arazoak edu ditu. Eta, ni, ni pensatzen nahi zenan momentu enten. E, empresa dira, zerbetik antzarte behar dut persona bat, eh? bizitza personalian, hon beste, kontatzen dugu gute guri beraia dazken asmoak jaz bizitzen baizik eta, enpresan? En Bara, meniakak zertan, arientzat, negozioa galako, bai, dirua da. E, ez, eta... Baina, ez dira kontatzen, karo, planilla B, osea, depende nauseas egiten duen be baela guiaren bizitzan ondorioa ditu osea uh -huh. alde bakarreko ezton harrenman jerarkikoa da bueno ese empresa guztietan baina eh, gehietenan bai bai bai bai ualsaba zu bai hasia da nine kasu pertsonal jartzen ez eta ni ez bete ez bete esaten haian ba igual egunnen baten taberna balin badakat haian ba Orrenako gautzak ere begiratuko lurizke. Bai, ni hortan dela dion farlo. Bakoitza yes, bera zia. Txea... Bakoitza era makitzen du ze bizim ondua daukan eta enpresarientzat bere ume txikiak enpresa da. Orduan horretaz bigatu behar da. Za ni ez nago ados, ni kasua, osea, nere, nere gertatu pulizak horrelako zeo zer, arazoak ukitzea, ba, ordun gelditzen balima ba, nahi, bainon eske Bakoiztaz bere... E, ez dakindola, esan? Ba, Bakoiztaz be, behar ditu bere... E, eta eta eta etzene? Bakoiztaz beria behar behar ditu. Eh, ez dakit? Se? Bakoiztaz beria tu, behar ditu dardu. Zaini bat eta nahi dudana bat hau hormo jutia eta hau ondo juteko, horrelako pertsonak nahi ditute nire enpresan. Eta, bagakiten emakume bat kontratuazten balin badu eta aurrean gelditzen balin badela, hori ondori batzuk ekarriko nautela. Nola ingo dut eta, hor. Ja, baina olen tindorzu, tristia da, eh? Baina, baina ematen badu hori eztremoa ematen bat du. Horain, lan askotan ere egiten, nisut dizuten zertifika bomediko bat. Ba, bakarik ez du kontratatu koño, eta medikoki daukan arriskua, e, ba minizi hartzeko. Hori da. Ja, vale. claro, pero hori problema no da ni es es, lixo, es lixo sen, Ba, oso, oso, oso <tutun> importante da <tipa>, zaintza. <tipa>, ba, oso interesante da esa Ba, zertifikatua dena, baina esan eh? dut. Zertifikatu medikua eskatzen dutela, ez dakiz ez da. Bai, es la es bertak esaten duenarekin lotuta Eta, egin zirakiko eskatzen, adiudez, jende lodiatu hartuko lanean. egin. Osa esun problema gehiago dituzte. Eta, egin zitu hartuko, ze, karo, de probabilidade gaiago haukate, minbizia upitzeko. Jodoi, Andani, bai eta ahiltzeko iztripu batian ere. Karo, bai, bai, bai, bai, bai... Eskola, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Diskursu horretan... As, mea, eskelia, ian, mea, problemas, sortu dugula gizarte bat, eh, interes e indiudualetik eh, ba, sortzen dana do, ez da? Hori san, bertak esan duena, eskutakoitzak ber, berinteresen alde behiratzen duela. Ez que... ez dakit, ez dakit. Hori kristen... Ja, baina, tristia da, ez eh? es que nahi adez, ni amalagurtean eslanian, Eta bigarrena garrina edukideetan ezkio, beheskatu nuen reduzioa murriz pinu lan aldila. E, Goitzei zuiten nuen lan, e, sorti territatikoa du Eta haibetz e, ama bostetik han, bi aldo digute bostei. Eta lehenen guani. Eta gainea, mm. okolaxe esan zeaten murrizketa dakazulako. Eta berez, e, legian gatik han ba, e, Ez aki nola esaten da, purrote euskeraz nola esan lehizke? Babestuta, abestuta. Ba Elegian babestuta gaude, baina beraien soluzioa zer da, dirugu ahi embaten ditzu, eta listo. Nihonitzen sindikatoa, eta esan hiam, mano, ematen bueno, embaten diatea, berragoita bostegu, kata, eta esan tienden bat firmatu. Ten igual, bote, bote, bote, eta niko elementikaren urte betea bote ingoizu, ez ditzue emango guez, berragoita bosturte, esan most indemniz izazio. Orduan zeiten ditzu hartu? Uh -huh. Eta hoi oso tristia esatezu, ez baldin manu eskatu bigarren humia eduki ondoren murrizketa, segure una guen lanianen guen zake horren ikan. bi urtiare baita kalea, eh? Temu eta multinazional batek, eros ez zirun, uantxe bertan horregatik enbote iatea lehenengoa. Baina, eri gertat, eteke, zure, eta bikotea eskaduko batzen, bazun, eh? Murrizketa hori. Ba, ez dut zen enpresa oso ez derrena, diago, gero bako enpresa eh, bako etza bere ba, nire egitzen enpresan, eta baina beakor dute dion adaka ez, baino, nire enpresan minio mandiz, zen eh, multinazional bada, europa, europa maila eta, home, ba, beraie beti bihaltzatik duzen emeia, ah, konziliatu bihar da, E, bizitza familiarra lanakin, lan, eta sí, sí, sí, sí. gero ba beraie Suedian eta beste leku askotan e, Alemanin enpresa eskatu baino bertan bai egiten dituzte gauzei baino Espainia mailean ez dituz egiten adibidez zergaitika badakielako hemen hori guandikan ez dalako ematen ordun zeitzen dute aprobetxatu eta Mhm uh deuzote -huh. bat eh moztuberrak se ja demora orrea dijoa oso ze bat interesant eukideu, baina e, nahi nizten nahi patu, e, ateralalaia e, e, nola da, azterketaren dehaldia. Ikusi duzu ez? Bai. Bai. Oren jarriko dituen lotura bat, eta loturo hortan, e, agertzen da, xinpleago, e, noiz izango den azterketa, e, dazak, eta, bueno, prinsipioz, zurek egin behar duzuen bakarra da, e, e, matripulatu behar duzuek, Eh, martxoaren 8tik aurrera